Rugăciunea 93. Pentru dobândirea curajului, răbdării și iubirii. Aleluia slavă, ție împăratei ceresc mângâitorului, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne curajul de a nu ne speria de vrăjmași, de a rezista la atacurile demonilor și dușmanilor, fiindcă Achidia aduce la șitatea ca să o retezăm și să o alungăm. Dăruiește-ne ascultarea, frica de ziua judecății Domnului Iisus Hristos, ca să ne vedem greșelile și păcatele. Să purtăm nestinse în minte rugăciunea și postul, iar în inimă iubirea care să ne ferească de împietrire, de neascultare, de o cara de șarte, de indiferență, de deșertăciunea trufiei. Alegria slavă ție, împărate ceresc mângâietorului, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne din cer răbdarea și neprihănirea, perseverența și nepătimirea. Ca să rămânem curați când, sub pretexte binecuvântate, ne atacă demonul achidiei, ca să fugim de lupte, făcând mintea nepricepută, lașă fugară, prin călătorii, vizite, conversații, să nu cedăm ispitelor, să perseverem în izolare cu de lungă răbdare. Aleluia, slavă Ții, Împărate, cele sunt ghețorile Adevărului. Te iubim și te rugăm, dăruiește lumina harului tău care face să strălucească oglinda conștiinței, Duhul Fialității, care naște paternitatea spirituală, ca să le slujim fraților întru Hristos, să le dăruiești prin gura noastră cuvântul Domnului Isus Hristos, să învățăm să devină ucenici ai Domnului Isus Hristos ca să se împărtășească de pâinea Harului Tău.